Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s 11 Labs. Šance na medaily? Žije. Napsal Luboš Zimňok. Čekáte-li, že přijde analýza nadcházejícího mistrovství Evropy družstev? Jste na omilu. Už jen jedno kolo do konce mistrovství světa amatérů zbývá dohrát v ománském maskatu a Česká republika by mohla za příznivých okolností možná získat medaily. Příznivými okolnostmi myslím výhru Petra Buchníčka, který hraje v kategorii do 2300 Elo v posledním kole a souběh vyhovujících výsledků jeho konkurentů. Naposledy jsme se s Ománem loučili po šestém kole, v němž Petr pokazil remízovou jezdcovou koncovku s maledivcem Muhamedem. Od té doby se ve všech skupinách odehrála další dvě kola a Petr Buchníček byl úspěšný. V sedmém kole jej čekal německý fidemistr Klaus Pička. Německý fidemistr si v zahájení zvolil na 1E4 Aliechinovu obranu. Nerad bych na tomto místě naštval některé z mých ostravsko-havířovských přátel. Zdravím Aleše Krajinu a Jirku Hurtu, ale to, že se zahájení jmenuje po slavném ex-mistrovi světa, ještě neznamená, že to je dobré zahájení. Jistě, lze to hrát, a když to někdo umí, může to být i dobrá zbraň, ale většina ostatních zahájení má mnohem lepší reputaci. Pro Aleše a Jirku H. Platí to i pro variantu 1e4 jezdec F6, 2e5 jezdec Geozum. Můžete mi věřit, sám jsem kdysi Aliechinku hrával a a dokonce jsem v jedné dražbě knih sám sebe několikrát přeplatil při dražení monografie o tomto zahájení. Porazit mě není nic lehkého, v zápalu boje, a dražba je pro mě také boj, si počínám jako berserk a jsem schopen útočit i sám proti sobě. Poslední příhoz Luboš Zimňok, Aliechinova obrana za 36 KS poprvé. Aljechinka za 36 KČS druhé. Dá někdo víc? 40 KČS, zařval jsem. Aljechinova obrana za 40 KČS poprvé. Někdo přihodí? 50 KČS. Znovu jsem se trumfnul a stále mi nedocházelo, proč mě ostatní sledují s potutelným úsměvem. Aljechino. Dražitel ani nestačil doříct kouzelnou formulku a už jsem mu skákal do řeči. 70 korun. Dám 70 korun. Vítězoslavně jsem se rozhlížel po ostatních, zda snad chce ještě někdo soutěžit. Nikdo nechtěl. Vydražil jsem monografii o Aliechinově obraně o 34 korun dráž, než kolik jsem ji mohl mít. A to jen proto, abych zjistil, že to není, alespoň pro mne, moc dobré zahájení. Podotknu, že v té době stálo pivo už necelých 5 korun. 4,70 Kčs. Cigarety byly stále za 4 Kčs, startky bez filtru. Fakt není lehké nade mnou zvítězit. Nejsem schopen říct, zda zrovna varianta Aljechinky z partie Buchníček-Pička byla v oné knize. A pokud tam byla, pak zcela jistě nekončila optimistickým závěrem a černý bez problémů vyrovnal hru. Jisté však je, že Petr získal v zahájení poměrně velkou výhodu a když jej soupeř nechal dojít, dobrat pěšcem až na A7. Bylo jasné, že černý bude mít problémy. Nebylo sice zjevné, jak by toho bílý mohl rychle využít, ale po 23d4 už bylo jasné úplně vše. Černému vysely nějaké figury a tahem d5d4 černý oslabil i postavení svého krále. Konec byl velmi rychlý. Petr Buchníček zvítězil i v osmém kole s Malkem Koněhlim ze Sýrie, který prohrál celkem triviální. Nic na tom nemění ani skutečnost, že oba hráči byli v časové tísni, remízovou věžovou koncovku. Po osmi kolech je Petr Buchníček na pátém místě a vzhledem k tomu, že Špička bude hrát mezi sebou, je šance, že by Petr možná mohl získat medaily. Šance sice není velká, ale šance to je. K tomu by však Petr potřeboval především vyhrát v posledním kole černými figurami. Držme palce. Druhý Petr v Ománu, Petr Hřebíček vyhrál v kategorii do 2000 elo v sedmém kole, ale v osmém podlehl Jerůl Tejovi z Mongolska. Po osmi odehraných kolech tak má 50% bodů, ale v tabulce poskočil na 41. místo. V posledním kole jej čeká Láslo nať z Německa. Nelehký soupeř, ale Petr Hřebíček nemá co ztratit. Mimochodem věděli jste, že velbloudovití jsou vlastně šachová zvířata? Jako jediní čtyřnožci totiž chodí takzvaným mimochodem, což je chůze, při níž se pohybuje současně přední a zadní končetina na jedné straně, nebo taky kimácivá námořnická chůze